Nevějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblekat. Po tom všem se scháňej, pokně. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. To dnešní evangelium je zvěst pro všechny generace jistě. Pro děti i dospělí. A děláme dobře, když tuto Ježíšovou řeč budeme brzy kázat i v škole, nebo v rodinných bohoslužbách. Pro dospělé jsou tady slyšet protesty proti společen, společnosti a i církvi, která chce všechno zajistit, zabezpečit. A slyšíme Ježíšova slova, nestarejte se. Je to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 Kdybychom se vrátili do bezpečí naše víry, dětské víry, tak bychom přišli o mnoho. Ani bychom nebyli už schopni, jako křesťané přispět k řešení problémů dnešního světa. Ne, to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 Chceme zabezpečit svůj život v konkurenci nebo v ohrožení ze vnejška. A právě ta peče, ta starost nás někdy krade spánek. Staneme se nesvobodní, když začínáme se na tom, na to soustředit. Bylo by to nedorozuměný, kdybychom rozuměli Ježíšovi tak, že nepotřebujeme to zabezpečený. že bychom nepotřebovali materiální jistotu, že bychom nepotřebovali jíst a pít a bydlet a vidět do budoucnosti. A Ježíš sám říká, váš nebeský otec,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 Ano, je potřeba vidět to předu. Prognostika. Zvlášť si to uvědomujeme teď, když jsme dlouho přihlíželi, přihlíželi klimatickou krizi. Ježíš mluví sice o ptácích, o líliích na poli, ale Ježíš mluví také o zemětřešení, o válkách o Božím soudu. Ježíš mluví jednak o věci, které, o které, které můžeme ovlivnit a mluví o věcích, které přijdou na nás, které nemohou ovlivnit. A kdybych zapřál se starat o tyto věci, tak strost zoufám.